Ivan 10. poglavlje 10. stih Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Djela apostolska 10. poglavlje 38. stih Kako Isusa iz Nazareta, Bog pomaza duhom svetim i snagom. Njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao džavao. Hebrajima 13. poglavlje, stih 8. Isus Krist jučer i danas isti je i uvijek. Prva Ivanova 3. poglavlje 8. Tko čini grijeh od džavla je, jer džavao griješi od početka. Zato se pojavi sin Boži da razori dijela đavolska. Tada opet Matej 10. poglavlje 1. stih Dozva 12. storicu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Marko 16. poglavlje stihovi 15 do 20 I reče im Pođete po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakove pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjate zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popijuli što smrtonosno, ne neće im naudite. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I gospod Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda. A gospod surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Ivan 14. poglavlje, stihovi 12 do 15. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činiće djela koja ja činim, da veća će od njih činite, jer ja odlazim ocu. I što god zaištete u moje ime, učiniću da se proslavi otac u sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učiniću. Ako me ljubite, Zapovjedi ćete, moje čuvate. Djela apostolska 6. poglavlje, stih 8. Stjepan je pun milosti i snage, činio velika čudesa i znamenja u narodu. Djela apostolska 8. poglavlje, stihovi 6 i sedam. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečesti duhovi vićući iza glasa. A ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Djela apostolska, devet poglavlje stikove 33 i 34. Ondje nađe nekog čovjeka imenom Eneja, koji je osam godina ležao na postelji, biše uzet. Reče mu Petar Eneja, ozdravljate Isus Krist. Ustane i prostre sam sebe, On umah usta Dijela Apostolska, 14. poglavlje Stihovi 8 do 10 U listri je sjedio neki čovjek uzetih nogu Hrom od majicine utrobe Nikada nije hodao Čuje Pavla gdje govori Pavla ga pronikne pogledom Vidje da ima vjeru u spasenje, pa mu i za glasa reče Uspravi se na noge. On skoči i prohoda. Djela apostolska, 19. poglavlje, stihovi 11 i 12. Bog je pak činio čudesa nesvakidašnja po rukama Pavlovima. Tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela, pa bi s njih nestajalo bolesti, i zli duhovi iz njih izlazili Jakovljeva peto poglavlje Stihovi 14 do 16. Boluje li tko među vama Neka dozove starješine crkve Oni neka mole nad njim Mažući ga uljem u ime gospodnje Baće molitva vjere Iscijeliti nemoćnika Gospod će ga podići I ako je sagriješio Oprostit će mu se Ispovjedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedne za druge da ozdravite. Mnogo može žarka molitva pravednika. Malahija četvrto poglavlje, drugi stih. A vama koji se imena moga bojite, sunce pravdje će ogranuti sa zdravljem u zrakama i vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu. Hebrejima prvo poglavlje Stihovi 1-4 Više puta i na više načina Bog nekoći govoraše ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nama u sino. Njega postavi baštenikom svega, njega po kome sazda svjetove. On koji je otcija slave i otisak bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje Pošto očisti grijehe, sjede s desna veličanstvu u visinama. Postade toliko moćnije od anđela, koliko je uzvišenije nego one baštinio ime. Filipljanima drugo poglavlje, stihovi 8 do 11. Ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime, nad svakim imenom Da se na ime Isusovo prigne svako koljeno Nebesnika, zemnika i podzemnika I svaki će jezik priznati Isus Krist jest gospodar Na slavu Boga Otca Efežanima prvo poglavlje stihovi 16 do 23 Ne prestajem zahvaljivati za vas I sjećati vas se u svojim molitvama Bog, gospoda našega, Isusa Krista, otac slave, dao vam duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati. Prosvijetliju vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo. Ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na dijelu pokazao Kristu kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebe s desna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućem. sve mu podloži pod noge a njega postavi nad svime glavom crkve koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve u svima ispunja. Ivan 16. poglavlje, stihovi 23 i 24. U onajme dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista kaže vam. Što god zaištete oca, daće vam u moje ime. Do sad niste iskali ništa u moje ime, ištite i primitite da radost vaša bude potpuna. Marko 16. poglavlje stihovi 15 do 18, i reče im: Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje osudit će se. A ovi će znakove pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe. Novim će jezicima zboriti. Zmije uzimati. I popiju li što smrtonosno? Ne. Neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. Obratite pažnju. U ime moje će ruke polagati i bit će im dobro. Zatim Ivan 14. poglavlje stihove 13 i 14. I što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi otac u sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Djela apostolska treće poglavlje stihove 1 do 16. Petar i Ivan uzlazili su u hram na devetu molitvenu uru. Upravo su donosili nekog čovjeka hroma od maječine utrobe. Njega bi svaki dan postavljali kod hramskih vrata zvanih divna, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram. On ugleda Petra Ivana upravo kad zakoračiše u hram te zamoli milostinju. Petar ga zajedno s Ivanom prodorno pogleda i reče, pogledaj u nas. Dok ih je molečivo motrio, očekujući od njih nešto dobiti, reče mu Petar. Srebra i zlata nema u mene, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa Hrista Nazarečanina hodaj. I uhvativši ga za desno ruko, pridiže ga. Umah mu omočaše noge i gležnjevi, pa skoči Uspravi se, stane hodati, te uđe s njima u hram hodajući, poskakujući i hvaleći Boga. Sav ga narod vidje kako hoda i hvali Boga. Razabraše da je to on, onaj koji je na divnim vratima hrama prosio milostinju i ostadoše zapanjeni i izvan sebe zbog onoga što se s njim dogodilo. Kako se pak on držao Petra Ivana, sav se narod zapanjen strča k njima u trijem zvani Solomonov. Kad to vidje Petar, obrati se narodu. Izraelci, što se ovom čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli do ovaj prohoda? Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već biaše odlučio pustiti ga vi se odrekoste sveca i pravednika a izmoliste da vam se daruje ubojica začetnika života ubiste ali boga uskrisi od mrtvih čemu smo mi svjedoci. i povjeri u njegovo ime. To je ime, sad ovo primijetite, i povjeri u njegovo ime. To je ime, dalo snagu ovomu kojega gledate i poznate. Vjera u njega vratila je ovomu potpuno zdravlje na očigled vas svio. Djela apostolska četvrto poglavlje stih 30. Dok su oni još govorili narodu, priđu im svećenici hramski, zapovjednik i saduceji. O što uče narod i navješćuju, u Isusu uskrsnuće od mrtvih. Pograbe ih i bace u tamnicu do sutra, jer već bijaše večer. Ipak mnogi od onih koji su čuli riječ, povjerovaše, te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća. Sutra dan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznance i veliki svećenik Ana i Kajfa i Ivan i Aleksandar i svi od roda velikosvećeničkoga. Izvedoše apostole predase pa ih stadoše ispitivati. Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste? Onda Petar pun duha svetoga reče, glavari narodni i starješine. Zar mi danas odgovaramo zbog dobra dijela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu po imenu Isusa Krista Nazarečanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih. Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav. On je onaj kamen kojeg vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema u pod nebom drugog imena dana ljudima po kojmu se možemo spasiti. Kad vidješe neustrašivo Petrovu i Ivanovu a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudo. Znali su ih da bijahu s Isusom, ali vidjeći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protosloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vječnice, pa stadoše raspravljati. Što ćemo s tim ljudima, da učinili su očit znak, poznat svim Jeruzalemcima? Ne možemo ga njekati. Ali da se još više ne razvlasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živomu o tom imenu više ne govore. Pozvaše ih i zapovjediše im da pod nipošto ne zbore, niti naučavaju u ime Isusova. Ali im Petar i Ivan odgovoriše. Sudite, je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga? Mi doista ne možemo ne govoriti što vidje smo i čusmo ali oni ne našavši kako da ih kazne opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo jer čovjeku na kom se dogodi čudo ozdravljenja bijaše više od 40 godina otpušteni odoše svojima i javiše im što im rekoše veliki svećenici i starješine Kad su oni to čuli Jednodušno podigoše glas k Bogu I rekoše Gospode, ti si stvorio nebo i zemlju I more i sve što je u njima Ti si na usta oca našega Sluge svoga Davida Po duhu svetom rekao Zašto se bune narodi Zašto puci ludosti snuju Ustaju kraljevi zemaski, knezovi se rote protiv gospoda i protiv pomazanika njegova. Rote se, uistinu, u ovom gradu na svetog slugu Tvoga Isusa, kog pomaza, rote se Herod i poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim, da učine što Tvoja ruka i Tvoja volja predodredi da se zbude. I evo sada Gospode, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smilošću navješćivati riječ Tvoju. Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetog sluge Tvoga, Isusa. Zatim u Mateju 18. poglavlje stih 19. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago daće im otac moj koji je na nebesima. Marko 11. poglavlje je stihovi 22 do 25. Isus im odvrati. Imajte vjeru Božju. Zaista kažem vam. Rekne li tko ovoj gori. Digni se i baci u more. I u srcu svome ne posumnja nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže, doista bit ćemo. Stoga vam kažem, sve što god zamolite i zaištajte. Vjerujte da ste primili i bit će vam. No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga, da i vama otac vaš koji je na nebesima otpusti vaše prijestupke. Rimljanima četvrto poglavlje, je 17, 19 do 21 Kao što je pisano Otce mnoštva naroda Ja te postavljam Pred onim komu povjerova Pred Bogom Koji oživljuje mrtve I zove da bude Ono što nije Nepokolebljivom vjerom Promotri on tijelo svoje Već obamrlo bilo mu je blizu 100 godina i obamrlost krila sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu. Posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Rimljanima 10. poglavlje stih 17. Dakle, vjera po poruci, a poruka riječu Kristovom. 1. Timoteju 6.12 Bi dobar boj vjere o svoj vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima. Hebrejma 11. poglavlje 11. stih A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo uvjerenost u zbilnosti kojih ne vidimo. Hebrejima 11. poglavlje 6. stih. A bez vjere nemoguće je omiljeti Boga, jer tko mu pristupa vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže. Prva Ivanova 5. poglavlje stih 4 i 5. Jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet i ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša. Da tko to pobjeđuje svijet, ako ne onaj tko vjeruje da je Isus sin Boži. Prvim korinčanima, treće poglavlje, 16. stih. Ne znate li, hram ste Boži i duh Boži prebiva u vama. Rimljanima osmo poglavlje, 2. stih. Da zakon duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. Prva Ivanova, četvrto poglavlje, 4 stih. Vi ste dječice od Boga i pobjedili ste ih, jer je moćniji onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Rimljanima osmo poglavlje, jedanajsti stih. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebivo u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Filipljanima, drugo poglavlje, 13. stih Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Jakovljeva, četvrto poglavlje, 7. stih Podložite se dakle Bogu, oduprite se žavlo i pobjeći će od vas. Drugom Timoteju, prvo poglavlje, sedmistih jer nije nam Bog dao duha bojažljivoste nego snage ljubavi i razbora Hebreima drugo poglavlje stihovi 14 i 15 pa budući da djeca imaju zajedničku krvi meso i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti to jest džavla pa oslobodi one koji od straha pred smrću kroz za sav život bijahu podložni robstvu. Rinanima šesto poglavlje, stih. Valda grijeh neće vama gospodariti, ta niste pod zakonom, nego pod milošću. Mate četvrto poglavlje, četvrti stih. On odgovori, pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svako riječi što izlazi iz Božjih usta. Matej 8. poglavlje 16. Stih. A uvečer mu doniješe mnoge obsjednute. On zagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi. Ivan 1. poglavlje 14. Stih. I riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu. Slavu koju ima kao jedinorođenac od oca Pun milosti i istine Ivan 15. poglavlje 7. Ako ostanete u mene I riječi moje ako ostanu u vama Što god hoćete i štite i bit će vam Psalam 107. 20. Stih. Riječ svoju posla da ih ozdravi I život im spasi od jame grobne Izaja 55. poglavlje 11. stih Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi Ne vraća k meni bez ploda Nego čini ono što sam htio I obestinjuje ono zbog čega je poslah Hebrejima 4. poglavlje Stihovi 14 do 16 Imajući dakle velikog, velikog svećenika Koji prodrije kroz nebesa Isusa, Sina Božjega Čvrsto se držimo ispovjede naše vjere. Da Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušava nas svime osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milosnađemo za pomoć u pravi čas. Hebrejma 10. poglavlje 23. stih Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade, jer je vjeran onaj koji dade obećanje. Hebrejma 10, stihovi 35 i 36 Ne gubite dakle pouzdanja, pripadamo velika plaća. Postojanosti vam u istinu treba da biste vršeći volju Božju zadobili obećanu. Filemono, prvo poglavlje, 6 stih Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno U spoznanju svakog mogućeg dobra među vama Poradi Krista Otkrivenje 12. poglavlje stih 11 Ali oni ga pobjediše krvlju gančevom I riječju svojega svjedočanstva Nisu ljubili života svoga sve do smrti Joel 3. poglavlje 10. stih Nek Slabić kaže, jak sam.